І Така нікчемна служба, як освічувати сходи Мене дратує цей добродій, говорила графиня Він до всього спосібний, тільки недоширення світла Але мусить стояти за кару і робити тепер те, чого не робив перше Жорстока кара, відповів декан Добре, що він з дуба, а не живий О, до живих, жартувала графиня, до живих я не мала би такої відваги Але й оцей дубовий лицар дратує мене і я давно казала б його пустити на волю, коли б він не був так тісно зв'язаний з цілими сходами, а сходиці – мистецький твір великої ціни. До того я не люблю змін. Найбуде так, як було за батька і за діда. Особливо за батька, котрого кожний спомин для мене дорогий. Озвалися дзвінки, хтось заїхав перед палату, і за хвилину появився доктор. Струшував сніг з вусів і з навислих брів. Але ж сипле, сипле сніг!» – казав, вітаючись з графиною і стискаючи кріпко руку декана. «А з панною Марією я не вітаюся». «Чому?» «Бо вона нечемна, не вважає на себе. Як тільки вчула дзвінки, то повинна була догадатися, що то я приїхав і втікати від мене, як від зарази, бо я зимна». «Як ви говорите, пане докторе?» – аж скрикнула графиня. «Подокторське ласкава пані» і засміявся по-докторськи. Панна Марія скористала з нагоди. «Слухаю вас, ліпше пізно, як зовсім ні», і пустилася по сходах нагору. «Тільки не так скоро, не так скоро, пані!» кричав за нею доктор, а вона бігла, щоб скорше побачити Герміну. Герміна чекала на неї в спальні, витягнула з рукава лист і дала Марії. Марії затряслися руки. «Дякую вам!» Герміна зникла як тінь. Панна Марія... Підійшла до вікна і стала читати. Букви скакали чардаша, насилу на силу спинила цей дикий танець. «Щиро вітаю вас, ласкава пані, з далекої і непевної дороги». Марія прочитала ще раз, і ще раз немов хотіла впевнитися, чи це його письмо. Складала і розкладала коротку записку, чула, як шелестів папір, від котрого пахло якимись ліками, віддавало немилим їй йодом чи хлороформом. «Значить це... Це дійсність, не хвороблива уява, значить, це він же є, може писати, свідомий того, що пише, Боже, Боже. І вона гарячою головою припала до зимного стола і розплакалася плачем, як весняний дощ. Просипався густий тихий сніг перед вікнами, як у театрі з гори аж додолу спускалася біла занавіса. За цією занавісою творилося щось невідоме, приготовлялася вічна драма життя, а перед нею було тільки одне спокійне дожидання. Обірвалася круча, каміння скотилося в бурливій хвилі, черемошу, сумніву вже нема, він живе. За спиною Марії, як тінь, появилася Герміна і, ніби дихаючи словами, прошепотіла «Пані графиня просять ясну паночку до малої їдальні, якщо ясна паночка, не почувають утоми». «Добре, Герміно, добре, прошу сказати тітці, що я за хвилину прийду, за хвилину тільки переодягнуся». А потім, не підводячи на неї, очей додала «Дякую, Герміні». Герміна щезла, як тінь. Панна Марія встала, поправила волосся, глянула в дзеркало і сміхнулася. Втреба вбрати ясну суконку, ту, що найбільше люблю. Біля спальні була маленька кімнатка, ціла обставлена білими шафами. Посередині стояло велике дзеркало в білих храмах і вигідний шезлонг – убиральня панни Марії увійшла і відсунула двері від одної шафи, від другої, третьої. «Ні, не ця, не ця!» Доторкалася пальцями своїх одягів, гладила шовки в і не могла рішитися, що вдягти на себе. Нервувалася. «Ця», – сказала нараз рішучо, – і добула гладку вняну суконку, ясноголубу, обшиту золотим грубим шовковим брокатом. «Скоро, скоро, бо там тітка чекає, може, неспокійна за мене?» Так, ще один кид великих очей у чисте зеркало і вибігла з убиральні. Почувала себе сильною, свіжою, здоровою. Щасливо перебувала кризу. Графиня, доктор і декан сиділи в малій їдальні, ясно освіченій і обставленій листовими цвітами, що серед зими нагадувало про літо і про далекі теплі краї. Марія увійшла енергічною ходою, ніби і вона прилетіла з далеких країв. Доктор аж здивувався. Тепер позвольте пані привітатися з вами, сказав, встаючий, підходячи їй назустріч. Чому що лиш тепер? А тому бо ви тепер чемні. Виглядайте гарно і свіжо, як повинна виглядати молода паночка.